21. Legea companiei O companie comercială este un grup de oameni adunat în scopul de a crea clienți noi și de a păstra clienții existenți. O companie comercială începe să se formeze atunci când sarcinile care trebuie îndeplinite pentru crearea și satisfacerea clienților devin prea mari pentru o singură persoană atunci se creează noi locuri de muncă și se desfășoară activități noi. Compania își extinde capacitatea de a-și servi clienții. Acest proces de dezvoltare are loc atâta timp cât creșterea numărului de angajați determină creșterea numărului de clienți care sunt serviți de către companie. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Determinați responsabilitatea dumneavoastră de bază în domeniul producției, definită prin modul în care contribuiți la dezvoltarea capacității companiei de a-și servi clienții. 2. Identificați modul în care activitatea dumneavoastră se schimbă în cadrul organizației. Determinați schimbările pe care va trebui să le faceți în ceea ce privește cunoștințele, abilitățile și activitățile dumneavoastră pentru a continua să aveți un rol util, dacă nu chiar indispensabil, în cadrul companiei. Întocmiți astăzi un plan pentru a vă crește capacitatea de a contribui la obținerea rezultatelor esențiale care determină succesul companiei.